7. urtea du Euskal Herria zuzenean jaialdiak 3.ena eletan eta horri burutzi hitz egiteko Oiartzun Irratian gurekin da eneko etxe garai egun honeneko Egun Bueno, pentsatzen dut azken muntaketa lanetan edo 20 muntaketa lan horietan ibiliko zaretela burubelarri. Hori da bai badoraina aste bat berdia hasiagirela eta ea bukatzen dugun uh... Ortegun gau erako, bestela ortega izan inmezkoitu bazten gauzak fite-fite. Bueno, aste honetan izango da, ekainaren ogeita bederatzi, ogeita mar eta auztalaren batean. E, ez dakit, nola aldatu den Euskal Herria zuzenean jaialdia, arrosan egiten zen aietatikan, oraineletan egiten den arte? Nola aldatu zen, iagantza e, ira izango zaita esplikatza, arrosatik baintzat, garaian irugtenituen, <gül> baina idauzetik eletara, Bai. asko aldatu da. Eh, yani, ja, formuraldetik eh idauzen pentse batean egiten ginelako hori hiru egunez. Uh -huh. Eta Xiberuminen orain aldiz eh eribatean gira eta eribateko plaza zein ondo ko pentsean egitetuko animazioak, eguneko animazioak plazan itsatzen dira. Uh -huh. Eta gaueko konzertu putuloak eh e, pentsan, beraz eurantzea animazuei ematen zei lekua, kontzertu handirik ez da ergoten egiztenia kontzertu txipiak, musika kolektibo edo talde ez ezagunenak eta alde izgagoean oduan lekua uste nugu kontzertu handi eta fitxan egazten zein izenpotu mm. eh, eh, Aipatu duzu kontzerto handiak izaten direla, baina horretaz gain arteari eta sorkuntzari ere eh, musikaz gain leku ematen diuzuea Bai, bai, bai... Uh, gure helburutako bat da e, kultura bultzatzea, sortzkuntza bultzatzea ere bai, egaratzea, eta bideoketan ba bai festibaloetan totzen animazioak baita festibalak berak eh urtan zehar dituen bi programa, bi sortzkuntza programa mekin, saihesten ira helburu hori betetzen elakiz baina baitzatu gurtzen helburuetatik Eta eraz aftan ere ikustan alko dira festibaleko bi programamiek, bat izango da Euskarazko antzezki bat, mm -hmm. e, festibalean ezkan atuko dena. Ei. Festivalak, e, festivalaren laguntzaile izan diren e, eta diren pertsona batzuen montatu dutenak, festivalak lagundu ditu, galatu ditu, bai difusorako, baita eta e, medioen aldetik. Eta besta izango da, e, egondira guzti guztian zeak artista egon aldi batzu. Artesta hoeek zan dute elburu eh festivaleko apainketa egitea edo eszenografia baina maila aundiago batean mm -hmm. beraz batekin ingidu dut grafigrafak graf, gostarin modutu zituzten eta beraz bi horiek festivalarenak direnak jokio sesioak festuari aukten ikusten alkodira jazz guzten beste bi gausaitzan ziren eta aukten hobekin eldu dira espero, espero dugu gustatza horretaz gain azken edizioetan kantu leiak eta ere martxean izanduzue eh? Eta aurten gotxapeldunak, anai harre bak urterrik e, parte hartzaile gehiago izan ditu jo? Uh, bai, uh, ugut ez baina ez hainbeste bezte, aseratik ahakazta uh, izan duen uh -huh. ekmenik bat izan da aurten laro gehi taldek, parte eh, hartu dute uh -huh. ez da ez diren asko eratu, aseramintzat laro gehi izan dira eta eta harre bak du. E, atabalean jokatu zen finalan, begada zimagatzekoa e, lehen aldiz festivalak bere ekimemat antolatu zela e, e, euskalegian, erdi finala izan zentzen eta hori da gure asmo bat e, festivala euskalegiko aktore biurtzeko bidean, ba, ego alderunz e, garatza gure gure lana eta eta egiten duguna. Bueno, e, zen aste Urari begira jartzera hiru egunetan sei estena hirurogei emanaldi pentsatzen dut antolatzaile taldearaz gain laguntzaileak ere beharko ituzela. era batza gure festivalak lagunttz eskez biziera uten du. Zaztuen laguntzailetu guzterotzenunaen lanera, hori hiru egunetan zeak erakin berda ere bai montaketa bai desmuntaketa garaian beste hainbat ezkigula, eh, atzo uste dut bazkarian eh, iruro gai edo iruritamak izan eh, eta lo dituz joango den ezen bat izango da jazko urtean ustegun gabean egun tau gai afaltzen, beraz bai, laguntzaile eskerik egiten da festival hau eta laguntzaile iziara zemite. Bueno, oazen orain, e, musika jaialdi handio egi begiratzera, piske bat, ze aurkituko du eletara joaten den horrek? Ze aurkituko du Lenda, lenda biziko gauza, okituko ditu musika estilo ezberdin asko. Mm -hmm. e, gure asmo bada, ez zoilik e, adineko eta gazteak nahaztea, belaunan adian nahaztea, baina baita ere musika estiloetako publiko ezberdinak nahaztea. Eta festivalet otzen den batek, e, festivalat dezgurritzeko, e, ba aukera izan dezan japa entzuteko gegea, e, metala nahi duen, beraz, hori lehenik bat, hori izaten da beti festivalaren suak marka edo. Eta bestetik, ze haukitzen alko du, ba, gure iritziz, festivalaina da haukitzen e, alda e, beste leku gutxitan haukitzen alden giroa, ze festivala Zazpion Laguntzak egiten dute, horrek bortza zerakin bat du giroan bektan. Eta Zazpion Laguntzak eki eta ba, izango dira Artista ezagunak, oso ezagunak, internazional mailan, e, euskalikian oso gutxitan ikusteko aukera diziaten ditugunak, publiken unibat adiez, edo edo sepultura, edo, edo gorziga bat. E, baina beti ere, artista internazionalak gure hildoarekin bat datozenak, edo gure balorekin bat datozenak. E, eta beraz zori, eta bestetik, euskal -talde, taldeak ere bultzatzeko sedez, euskal taldeak garatzeko sedearekin, zutut ba, gure programazioan egzia bez badakeiako, euskal taldei usten traiela, eta horzen ere horkitzalko da nahi egeba kapakze, ba, matzura, lisabo, eta eta hori. Beti izaten da, bi musikaletik bi hildoiek esputatzenan zaiatzen gira, alde batetik galakizten internazionalak, aukera matea publiko bati, ba horiek ikustea festibalean, eta bestetik euskal esena, euskal musika garatzeko zedearik ari dira. Bueno, oraindik dik e, txartelak erozteko aukera dago, aurrez erosteko aukera, hilaren hogeita sortzi arte, hokerrez banago? Hori da. Eta horretaz gaimono, eta bai? Bai, bai, hori da, mm -hmm. webgunean hogeitza alko da informazio guztia, horren inguroan, madirain bat salmenta puntu, eta uh, aurretik berrugeita ma, bost euro, bale horretaz gaimono, bai? Berrugeita bai? Baina eta bertan iruru gai izango da beraz, aurretik hartzea, aurretago. Bueno, oia, oi hartzun irrateko entzulei esango diegu, autobusa ere izan dutela eletara joateko, eta informazio guztia ehzeta marrafestibala.eu helbidean, neneko? Hori da, autobusa bat dira. Egoa e, e, duetik ez baina iztronpatzen iru abiatzen dira, e, gipuzkoatiko iartzenetik mm. bada guzti pasatzen gutun bat, uh -huh. eta beraz, bai, abko bat sattzeko, e, hemen badago dena, bai dut sattzeko, bai jateko, lo egiteko, guztia iruegunez eletamertan geratzeko eta gero ondo sartzeko berriz autobus ez. Ba, eneko etxegarai mila esker, e, gaurko elkarrizketa nahi arrebaken kantu irabatzle horrekin bukatuko dugu, eta ea dena ondo ateratzen den. Ega, ba, espero dugu bainzat. Esker asko Esker kasko. zur latzen siku we